John Didolore Roshi kuoli eilen aamulla kymmenen aikaa. Ja hän oli yksi sotoa ja myös rinsaakoulukunnan suurista länsimäistä mestareista. Tota, itse en hänen opetuksiaan kauhean hyvin tunne. Hän on jotain kirjoja suomennettu myös. Ja hänet tunnettiin varsinkin Suomessa Zen ja Taideyhteyksistä. Hän oli kova Zenin ja taiteen puolesta puhuja. Mahtava valokuvaaja. Opettaja. Eli vaikka hän ei nyt silleen millään tavalla opettajana kosketa, eikä niin ole mitenkään sen läheinen, mutta joskus on hyvä oikeasti muistaa varsinkin tämmöisiä suuria mestareita, koska hän oli yhdysvaltalainen, mutta hänen vaikutus varsinkin länsimaihin oli ihan valtava suuri ja hän omalta osaltaan levitti sen ja sootolta. Länsimaihin. Niin joskus on vain hyvä, kun... Siis se ei ole hyvä, että mestarit kuolevat, vaan se, että kun hekin kuolevat, niin hieman pysähtyy, pysähtyy miettimään sen merkitystä ja lähinnä sitä, että mikä merkitys lopettajalla on ollut ihmisillä niin lopetuksella. ja lopetuksilla. Siinä korostuu hyvin hienosti se merkitys, mikä meillä on tässä. Harjoituksessa, eli mehän turvaudutaan symbolisesti itse konkreettisesti budhalaisena, mutta turvaudutaan buddhaa, dharmaa ja sanaan. Ja sanan merkitys on ihan konkreettinen. Ja tässä yhteydessä koskee myös sitten tällaisia nyt edes meidän nekin mestareita. Ei tän tarvitse olla mitään yliluonnollista tai mitään mystistä tai mitään uskonnollista hapatusta, kyse ei ole nyt siitä, vaan ihan konkreettisesta muistamisesta ja ihmisten arvostamisesta. Muistatte varmaan, että muutama viikko sitten me omistettiin yksi meidän sasen, yhden meidän harjoittajan kuolleen isoisän muistoksi, joka oli kuuluvastikään. Siinä ei ole se mitä mitään sen ihmeellisempää muuta kuin että me kunnioitetaan, arvostetaan ja muistetaan. Mut se oikeastaan, mikä tämän Dido Laurinkin hieno, siis mä en todellakaan tunne niin tarkkaan hänen opetuksiaan, mutta lähinnä. Se, mitä mä itse koin ja opetuksessa tärkeäksi, on se yhteys siihen arkeen, mikä se harjoittamisen merkitys on. Ja se, mitä hän opetti niistä taiteista, kalligrafiaa ja kukkason ja valokuvausta ja mitä kaikkea tämmöisiä onkaan. Piirustusta, maalausta, savitöitä. Kaikki keksii esimerkkejä. Mutta lähinnä se yhteys, mikä siinä on. Usein sen käsitetään jotenkin kamalan mystisenä tai jotenkin ihmeellisenä. Siihen liitetään tällaisia jotain mystisiä ihmeellisiä piirteitä. Sen sitä, sen tätä. Ollaan niin senjiä. Mutta se on muuta. Mut se ei ole mitään muuta kuin toimista, just semmoisena kuin me ollaan. Mutta se, miksi on myös ehkä tärkeää nitoa välillä yhteen. Vaikka sen niin ja taide tai sen ja luovuus tai sen rakastamisen taitoja. Ne nyt on vähän hassuja. Siinä se. Kaikki tietää, miten sitä voidaan myös käyttää hyväksi olemassa. Sen ja bisnesmiehen markkinointikirja ja kaikkea tällaisia. Mutta jos nyt kirjoitetaan sitä kaupallisesta kontekstista, niin me voidaan nähdä siellä taustalla oikeasti ihan järkipuhetta. Kaikki, ketkä on harjoittanut sen ja tietää, että se oikeasti jeesaa. Ja se, miksi jees on siinä, että se rauhoittaa meidän mieltä. Se on ihan konkreettista. Sen voi ehkä tuntea yhden kerrankin jälkeen, että on hieman rauhallisempi olo, tai sitten on paljon vilkkaampi olo. Sekin on mahdollista. Ajatuksia tunkee päähän ja ynnä muuta. Mutta saa se sen rauhoittaa. Saattaa se mitä keskittymään, olemaan läsnä. Ja sitten luonnollisesti, jos mitä me nyt tehdäänkään. Rakastamisen taito tai... Viirustus, maalaus, business, meining blah blah bla. Ihan sama, mitä me mistä yhteydestä puhutaan. Mutta saattaa meidät keskittymään siihen, mitä me tehdään. Se on käsin, käsin kosketeltavaa. Saa sen rauhoittaa, puhdistaa, tyhjintää mieltä, bla, bla, bla. Se on todellakin niin yksinkertaista kuin mitä kuulostaa. Mutta heti jos me aletaan siihen liittämään sitten niitä mystisiä merkityksiä, me aletaan korottamaan sitä jalustalle sitä sasenin harjoittamista tai tseniä tai pyhittämään tai tekemään sitten jotain mystistä, niin se on sitten taas sitä yhden harhan luomista. Sitten me takerrutaan. Eli me pyritään päästämään irti, pyritään rauhoittamaan, päästämään irti niistä meidän mielen käsitteistä, mielen luomista harhoista. Sitten on aika hullunkurista, niin kuin mä puhuin. Että jos me sitten samaan aikaan luodaan, että harhaa lisää. Ja korotetaan se meidän harjoitus johonkin jalustalle. Ja Tasiin ei me ei voida harjoittaa missään muussa kuin siellä, missä me ollaan. Harjessa. Me ei eletä missään temppelissä. Eikä me voida usein luoda niitä olosuhteita, missä me eletään. Meidän pitää harjoittaa siellä, missä me ollaan. Ja siksi usein polun alkuvaiheessa saattaa itse ainakin sillä, pyrin luomaan niitä, Olosuhteita, missä mä harjoitan. Mä pyrin etsimään mahdollisimman rauhallisen paikan, ajankohdan ynnä muuta. luomaan tämmöisiä rauhallisia olosuhteita. Mutta sitten jos se naapuri päätti alkaa renkuttaa sitä meille, niin ihan täysin. Sitten mun olosuhteet rikkoutuvat. Mä kokea, että mun harjoitus häirintyy. Tämä on erittäin, erittäin absurdia. Luodaan temppeliolosuhteita. Sitten kun ne vastaakaan meidän mielikuvia, häirintää. Harjoittamisesta ei kannata tehdä liian, liian iso juttu, liian mystistä juttua. Sama pätee tähän asenkaan. Me tullaan tänne, me istutaan täällä. Me istutaan täällä paljon. Tämä saattaa olla fyysisesti raskasta, mutta saattaa olla myös henkisestikin raskasta. Mutta ei sehän mitään sen kummempaa. Me vain istutaan. Tehdään parhaamme siinä, missä me ollaan. Varmaan olen sanonut, että tämä on nyt kolmas kerta, kun me istutaan tämän sasen Aina puhun varmaan näistä kivuista, mutta se on ihan hyvä, hyvä painottaa sitä. Koska kipu, no kipu kolotus, epämiellyttävyys, kuulu kuuluu elämään. Sillä ei mahda mitään. Nyt en siis tarkoita mitään älytöntä fyysistä kipua. Sellaista tietenkään ei saa kokea. Se voi rikkoa paikkoja. Mutta tässä kanssa, kun mistä on, niin saattaa alkaa sitä selkää pakottamaan polviin, saattaa alkaa koskemaan tai lantio paukkuu vertauskuvallisesti. Se voi olla hyvinkin epä, epä, epämielittävää. Jos me koetaan jotain suurta fyysistä kipua, että oikeasti pistää tai puukko on siellä selässä tai moottorissa on niin silloin pitää keskeyttää, silloin pitää lopettaa. Ei tässä ole tarkoitus rikkoa paikkoja. on myös siihen, jos tämä johdetaan meidän arkisen elämään. Me koetaan elämässä välillä epämiellyttäviä tunteita, epämiellyttäviä hetkiä. Ei meidän elämä ole yhtä juhlaa. Itku ja suru kuuluu siihen elämään. Ei se tarkoita, että meidän elämä pitää olla pelkästään sellaista, tai että jos on pelkkää kipua tai kolotusta. Mutta se asenkaan merkitys on siinä oikeasti valtavan tärkeä, että kun me tänne tullaan, istutaan ryhmänä, sanghana, niin... Jokainen saa lähteä pois silloin, kun siltä tuntuu. Mutta täällä on kumminkin mahdollisuus istua enemmän, vähän rikkoa myös niitä omia rajoja. Kokeilu. Kyllä, itällä ainakin silloin viimeksi seitsemän kerran jälkeen, niin turha muu valeilla, etteikö olisi kolottanut niitä. Kyllä. kyllä, mua polvea polveja, selkää. Mutta ei se ollut mitään ylitty Ei se mukavaa ole. Ei tämä kaksi kertaa, mitä me nyt istuttiin, nyt mua ei kyllä kolottanut, mutta ei se. Kyllä mä tiedän paljon parempiakin tapoja rentoutua. No, ei rentoutumista ole, mutta siis levätä, vaikka olla paljon mukavammassakin asennossa, kuin istuu tässä. Mut koska mä tiedän, että tämä auttaa. Sekä mua fyysisesti, että myös henkisesti, Totta kai mä istun. Mutta jos me kuvitellaan, että Sassenin harjoittaminen pitää olla aina mukavaa ja tosi kivaa, tai että jos me kuvitellaan, että elämän pitää olla aina tosi mukavaa tai kivaa, niin aika vaikeaa on elämä silloin. Koska se on mahdotonta. Elämä ei ole aina mukavaa. Me ei voida luoda niitä olosuhteita. Me ei voida aina päättää, mitä tapahtuu. Mutta voidaan päättää, että millä me suhtaudutaan niihin asioihin. Mitä me, mitä me tehdään niistä asioista, tavallaan päämme sisällä. Sitä varten se harjoitus on. Välillä on siis hyvä sen kanssa istuu, vaikka oikeasti tuntuu vaikka Epä, siis todella epämiellyttävänä. Kokeilee vähän. Sitten kun se muuttu oikeasti ylitsepääsemättömäksi, sitten keskeyttää. Mutta et, että heti jos herää joku ensimmäinen pienkolotus tai muuta, niin ei kannata heti luovuttaa. Sama pätee myös elämäkin. Joskus on hyvä vähän kokeilla niitä rajoja, mutta tietää ne rajansa. tai ei mitään asketismia. Eikä tää on myöskään mitään superbudhuutta. Eikä tässä haeta mitään ylitsepääsemättömiä juttuja. Siis sille, että me oikeasti kivetään sinne vuoren päälle. Vuoren päälle ei tarvitse päästä, niin tärkeää, että me sinne päin. Dogen käytti Shobu Gensson kappalessa Tsenki. tarkoitti muistaakseni jotain, kaikki toiminnot tai kaikkia toimintoja tai tekemisiä yleisesti kuvaillaan. Hän käytti siinä venevertausta. Eli meidän elämä on vähän niin kuin me oltaisiin jossain veneen kyydissä. Meillä on siinä purjeet. Meillä on peräisin, airot. Me voidaan itse vähän päättää, että minne se paatti menee. Me voidaan sitä ohjella sitä venettä. Mutta sitten joskus saattaa tulla myrskyjä. Tai meidän peräisin vaikka menee rikki tai purjeet katkeen. Sitten virta tai meri, myrsky alkaa viemään meitä. Sitten voidaan olla vain kyydessä. Toivoa, että pysytään, pysytään siinä kyydessä. Eli Meidän elämä ei ole siis pelkästään siinä veneessä. Eikä se myöskään pelkästään meressä, vaan se on se vene ja meri ja me siellä kyydissä yhdessä. Itse tykkään tuosta dogenin vertauksesta. Me voidaan vaikuttaa asioihin, mutta sitten on asioita, joihin me ei voida vaikuttaa. Ja kun niitä asioita ilmaantuu, mihin me ei voida vaikuttaa, niin sitten ne pitää vain yrittää kestää ne parhaamme mukaan. Siinä se harjoitus auttaa. Jos meidän mieli on erittäin ruuhkainen, ollaan meidän mielemme, tunteidemme heiteltävänä. On aika vaikea ottaa vastaan asioita. Se pätee myös iloisissa positiivisissa asioissa. Me saatetaan olla överi-iloisia. Me, me riehantutaan. Me menetetään kontrolli. Meillä on niin mahtavan iloisia. Kaikki on niin super onnellista ja hienoa. Ja sitten me, me tullaan vähän niin kuin sokeiksi. Kaikki näyttää vähän liian hienolta, Kaikki on vähän liian upeata. Sitten me ei nähdäkään, että mitä sitä taustalla saattaa olla. Missä joku asia saattaa näyttää... Vaikka katsotaan vähän niin kuin vaaleanpunaisin, vaaleanpunaisin lasien läpi maailmaa. Se on taas se toinen ääripä. Toinen ääripä on se valtavan pessimistinen asena. Se on jossain siellä keskellä. Itketään kun itkettää. Naurataan kun naureitaan. Se Kaikki palaa aina siihen tässä yhteydessä. Siihen meidän harjoitukseen. Siihen saa Siksi on valtavan tärkeää harjoittaa päivittäin. Päivittää riisuu niitä harhoja. Vähitellen. Puhdistaa sitä mieltä. Päästää irti. Ja vaikka suositus on, että päivittää syväistys se 30-40 minuuttia kerralla, kaksi kertaa päivässä, se ei tarkoita, että joka päivä siihen pystyy. Joskus on hyvä, että istuu vain 10 minuuttia tai 15 minuuttia. Joskus voi olla niin superväsynyt, että jaksaa istua vain se 5 minuuttia. Jos on kipeänä ne sillä silloin ei kannata ollenkaan. Silloin voi olla hyvä vain käydä sen tyynyn päällä, vaikka edes puoli sekuntia on sekuntia mahdotonta. Että vaikka edes 10 sekuntia. Istuu alas, on se saman tien pois. Okei, nyt me se on semmoinen symbolinen Muistuttaa itselle ja takapuolelle siitä, että aha, siinä se tyyny on. Sitten kun me ollaan terveitä, sitten mistä on tasainen, Ollaan tirteimpiä, siis on Mutta se ottaa harjoitus, on säännöllinen harjoitus. Päivittäinen. Siksi olisi erittäin tärkeää muistaa istua päivittäin, vaikka se olisi oikeasti vain se 10 sekuntia tai 5 minuuttia. Nishichima Rossi aina sanoi, että 50 minuuttia on purhana olemista. Se on 5 minuuttia budhana. Mutta sen merkitys on siinä just, että tämä on erittäin arkista, arkista harjoittamissa. Me täällä hieman ylitetään mitä rajoja, niitä mielen- ja rajoja. Voidaanpa hieman joutua puremaan sitä hammasta, kun saattaa vähän kolottaa. Sitten kun me jaksataan, se niin me huomataan, että muutkin jakso. Sekin palkitsee. Mutta korostan, että tämä ei ole mitään asketismia täällä. Kaikilla on omat syyt täällä olla, kaikilla on omat syyt istua. Ihmisten täytyy lähteä, ihmisillä on menoja. Jokainen tulee, jokainen menee. Niin heitä kerrotaan, joka ne saa tulla ja mennä. Tärkeää, että on matkalla kulkeen harjoittaa, yrittää. Sitä me kaikki teemme. Tässä ei ollut mitään vuoren huippua, jonne me joskus mennään. Kyllä me sitä Se kiipeäminen itsessä Meidän pitää keskittyä siihen. Jos me keskitytään siihen kiipeämiseen, niin me olemme saattaa se huippu on jossain, jos on, mutta se ei ole nyt, tässä. Se rinne, mitä me koulutaan, kiivetään, se on just nyt tässä. Tai se vene. Ja siksi vaan pitää myös realismi mielessä. Ihmiset kuolee, suuret mestarit kuolee. Mutta niillä on jotain, jota on opetettavaa. Me voidaan oppia siitä. Ei mekään lähteikuisesti, kyllä mekin kuollaan vielä joskus. osa elämään. Mutta me ei olla vielä kuolleita. Eikä me tiedetä, milloin me tullaan kuolemaan. Me on just nyt tässä. Voidaan harjoittaa just nyt tähän. siitä. Tänään ei puhu pidempään.